بسم الله الرحمن الرحيم رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لذنك سلطانا نصيرا یا حیو یا قیوم برحمتک استغییس رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یقه قولی رب زدنی علما د قران کریم د تفسیر د ذکړه نامخه سه اصول او جوابیت مبادیاس بیانیدو پزایل د قران عظمت د قران او تعارف د قران اغه ذکر شوه نن مونږه دا ذکر کو چې دا قران کریم دی دنیا ته د کوم مقصد او د کوم حکمت لپاره نازل شوی دی هغه حکمتونه د قران کریم هغه خلق نبی حکم حکمتونا د نزول د قران کریم دا بشمار دی داغه ایهاته مشکل لږه خو باز حکمتونا مون اغه ذکر کوو یو حکمت د قران دا قرآن کریم الله را لگلی دے دا اجتماعی سیاسی قانونی مسائلو دا حل دا پارا چفہرم عملکی پیسلپ قرآن کریم باندیوشی دقرآې کریم الله را لګلی د پصللی دپاره پارا استاد معاملات کو حلمه پهدي ک تابي چې د خلکو په خپل مینس کې سر او جګړی د هغې حل به پهديې تاببي اجتماعی مسائل سیاسی مسائل قانونی مسائل ودیتول کبه پستا لدا الله په کتاب کې یو مقصد د قراندار دویم قراني کریم الله دې دنیا تر عالی غلي د هدايت د پاره قرانی کریم الله تعالی غلی د هدایت د پارا دریم قرانی کریم الله تعالی غلی د د پارا چې په خلق د الله د رحمت باران شي زه حکمتونه شو سلورم د اختلافات د ختمې دوهه پارا د رافای اختلاف د پارا الله دا کتاب را لګې دا قرآنی کریم الله را لګې یا دهانې د پارا دا خلقو د پاره تذکرہ دا دا قرآنی کریم الله را له دی د پاره چې خلقو کې تقوا پیدا شي د حصول د تقوا د پاره بل دا قرآن کریم الله را لے گلے دے دا غور و فکر دا فارا دا تفکر تا دبر دا پارا سو حکمت و دا قرآن کریم الله را لے د تبلیغ دا پارا دا دی تبلیغ با پکائرد بلدا دا قران کریم الله را لګلې د شفاء او د رحمت د پارا بلدا قراني کریم الله را لګلې د پارا چ خلک پد ته يرونه رڼا تر دشي چ خلک قرباني د ته رنا رڼا تر تر وستلی شي اخراج الناس من الظلمات الى نور بل دا قران كريم الله را لګلې د تصبد د پاره چپدی الله خپل بندگان کلک کیخه سو مقصد شو بل دا قران کریم الله را لګلې دې د پارا چې د خلقو په آخرت باندې یقین برابر شي بل دا قرانی کریم الله تعالی غلی د حق د پارا بل قرانی کریم الله تعالی غلی د پارا د تبشیر او د انذار بل قران کریم الله رالی گلی دی د پاره چې د خلکو د بیانوشي دا بیانو د بیانولو کتاب دی او ب په دې خبرو د قران ایتونه رااړو او چا م کې پنازيره قران ویلي نو آیت راالو را په دی یو فل خوان دی او دی خپل یو برکت دی څلګی را څونه ډیر آیتونه راړی کنه دی کله کله ودي په کوم کې بیا دی آیتونه راړی سورۃ النساء آیت نمبر 25 او وتاو ته خپل پته لګي چې په دې آیت کې د قران د نزول حکمت بیان شوی دی او هغه حکمت څه سورت النساء آیت نمبر 25 بیم زه صورت النساء اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی چھدہ کتاب ماسدہ پار را لے گے لے دی داغی مقصد بیانیان چکلہ مونگو تاسو قرآن کریم کے دا بورو کا چھے قرآن کریم اللہ صدق پارا را لے الله اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی لے د ما چې دا پارا چھے تاسو پیسہ لو کے پدی کتاب سرام ایک, ایک سو پنج نمبر آئیت تھی آیت نمبر ایک سو پنچ اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اِلِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ یکیناً مونگا نازل کرلیتا تا کتاب بِالْحَقِّ فَحَقَ سَرَا دا کتاب مرشده پارا نازل کړي دي له تحكم بین الناس د د پارا جته فیصلو کې پمینده خلق کې دا قرآنی کریم الله د فیصلې د پارا را کړي دي دا صرف تلاوت د پارا نه وی ښا صرف زمولو د ختمولو د پارا نه وی دا, دا ساختونو کتاب نه دي د خلکو ساختونو کتاب ګرځولې دیرو خلکو دپونو د پاه دا کتاب درځ ل خلکو به په کفاالونه کته و د قرآ را تفالو کته دا په د خلکو کې ج حالتتو الله احسانو هغه ج حالتونونه ختم شو خوقرآ الله را لګل دی ل تکومه بیا الناس دی په یو ګوره صورتې معده سورت مائدہ آیت نمبر ارتالیس سورت مائدہ آیت نمبر ارتالیس شپگم پارا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقَ الْلِمَا بِينَ يَدِهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بِينَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ شپگمہ پارا سور مائدہ آیت نمبر فَقُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّٰه اې پیغمبرات په فیصله کولو په من دې کې بې ما په هغه څه چې الله نازل کړې دي دا قرآني کریم هو الله دا فیصله د پاران را کړې دي چې په دې قران باندې به په دې دنیا کې کی فیصله کیږي او کله چې په قران فیصله ني نبي دې نورو په سلو ته وګورنه چکلا پمل کی په قران فیصله یې کړا هغه ملک بدا امن کې هواره چکلا پمل کی په قران په فیصله دا قران د پیسلو کتاب وګر زول شي پمل کی بس دینه ني پمل کی بشراب ني پمل کی بغلا ني پمل کی با د چا عزت نشي هغه ستلې کې دی هغه به تضاور کولی کیږي فیصله په باندې کیږي او چیکاله قران کریم باندې پیسہ لنی پمل کی الطبغلا غری ڈاکوان بېد zina اډي بې د شراب اډي بې د بې حیاه اډي بې د یوبل عزت باغستنی کیږي نو الله یفحکم تو پیسہ لکه او بما فغصم انزل الله چې الله نازل کړی دی سوره آیت نمبر سو لاؤ دا سورت آیت نمبر شپاڑسم د پین لسم آیت آخر کیو ای قد جاکم من الله نور و کتاب مبین یقیناً راگل تاسو تاد طرف دا لانا رانا اگر انا صدا چې کتاب ښکار دی یهديبه الله پدې الله هدايت کیخه نو دا قران کریم الله را لګل دی د هدایت د پاره هدايت بتا ته د قران ته ملاوي او فاز روايات کرازي سوق د قران نه بغیر بلزه هدایت لټئی دی به در د قیامت در زه پوری گمراه دی به حدیثونه مهمه ښا نقوران اللہ سے دپارا لی بلی دہ ہدایت دپارا سورت البقرہ آیت نمبر ایک سو پچسسی سورت نمبر ایک سو پارا شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدا للناس میاج دا رمضان اغه دا چې نازل شو دي کې قران او دا قران چې دین او هدا للناس داخل کو تلار خی دا هدا للناس دی قران کریم ودا چا ته پته کې هدايت کوم ځای ملي وي ځکه قرآن تکې نه بیا به نورو کتابونو کې هدايت نه لټه شهر رمضان الذي مياش ذرمضان اغدام چې نازل شي وي دې پدې کې قرآن هدل للناس دې کې هدايت دې لناس خلقو تام سوره نمبر آيت سورت البقره دیم آیت ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین ذالک الکتاب دا کتاب چې د پدې کې شک نشته چې دا د الله طرف نه دی هدن هدایت د لپاره د متقیانو دا د عام او خاص د لپاره هدایت د قران دا وفایادو یادې چلہ فرمای یہدی بہ اللہ ادی قران اللہ ہدایت ور گئی حدل الناس حدل المتقین دای نمبر یو سره یاد تا تا چمایدا سوله کې وای یہدی بہ اللہ تو 50 کې کې وای حدل دو کې وای حدل وداغه چې ځای دی گی ختمی گی او تکراری کې ځان ته ناشته او چغي وي لړ بری بخوکیږي ها دماغ ورټینشن مدي او زړه دی د پریشانو نه سپکیږي سوره انعام آیت نمبر 155 سو سوره الانعام اتمه পারা آیت نمبر 155 وحاذا کتابم په دې سره سره ځان پوکمه چیکل به وتره هاځاړو ذکر کوي نه په مراد به سره ای صرف سر کتابم ذکر شي اتمه پارا سورۃ الانعام آیت نمبر ایک سو پچپن وَحَازَا كِتَابٌ دَمْغَسَرَا رَوَ کتاب دی دنیا تصدہ پارا را لے او بجلی کا کڑکاتا یا سو تحادی عرب کی زمین ساری جس نے ہلا دی وهذا کتاب اگردا کتاب دې چې دنیا کې انقلاب برپا کړل وي تدې قران د نزول لمغ کې خلک څنګه وو اېسر استا جن کول نه ورته ظلم پای کې سیوا شرابو نه پای کې جگړې پای کې ته جاهلیت انتها وا اگر دا ورته وَهٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَهٰذَا كِتَابٌ دَازِي مُشَان كِتَاب دے بلې څې دغه نه دا دې مشان کتاب دې موږ نازل کړي دې لاره مبارک د برکت نه ډک کتاب دې دې سره ډېر برکتونه دی ښا برکتو دا قران کریم دې کډېر برکات دي فتبيعو الهي دې په سر روان شي او تفودا لا نو چې دې کتاب په ستا سو روانيږي او د ازي کتاب موږ نازل کړې ده لعلكم ترحمون تاسو به د الله د رحمت مستحق وګرځئ دا قران کریم الله را ویګلې لاستحقاق الرحمته چې تاسو د الله د رحمت مستحق وګرځئ دا الله د رحمت مستحق با او قران سره وګرځئ سوره سورت اتواحا پالاسم پارا ابتدائی آیتنا آیت نمبر دو تین سورت مریم پتے سورت اتواحا ما انزلنا علیک القرآن لتشقام اِلَّا ته لِّمَن من یخشام ما نظللهمونږ نندې نکړی تاته د قرآ ل تشقا چې س په دی په تلیب کشي الله تکه مګر د خو د تتسکري کتاب دی د یاد دې کتاب دی سورت صورتې آیت نمبر ای را وک کا انزل لاقرآن عرب اوور رنا من له الله طقونه او یدز کم وک انزلناو داهې مونږ نل کړې د دی لر د لتو کتاب عربیا وااض حجره کې اوور رفنا قسم قسمه بیا کړیمونږ پهې الوعيد عذابنا لعلهم يتقون دې دا پارا چې د خلکو کې تقوا راشي په دا قران الله را لګلې دا پارا حصول التقوا چې تقوا حاصل شي تقوا به حاصلې په قران سره چې تو قران ووري په دې کې وعیدات ووري عذابنا ووري ستاپه لکه به الله یا راشي تب صحیح انسان جوړ شي ذکر قران کریم رالی کلی الله ل حصول التقوا سوره سواد ایت نمبر 29 سوره یاسین پسې سواد دی سوره یاسین پسې سوافات دی او سوره سوافات پسې سوره سواد دی ایت نمبر 29 د رويشتمه پارا کتابون دل سو سر و سازا ذکر نده خمانه که موسروایو جدا کتاب ده او عظیم و شان کتاب ده کتابون دا زیم شان کتاب ده انز اللہو منگا نازل کرده للا اے پیغمبرا ایلے کا تا تمو نازل کرده ده دا دا کتاب الله نازل کرده ده دا انسانی کتاب نه دے دا اسمانی کتاب دے دا وحی دا دا دا اللہ پیغامات تی الله وحی دا کتاب مونگ نازل کڑے دیتا تا ته محبوبا مبارکن دا برکت نڈک کتاب دے دا دی لستن کو تم الله برکات ورکی دا دی او ریدن کو تم الله برکات ورکی آہ او دا قرآن کریم دان تا خپل اما خسمائی خا خپل اللہ رسمائی تو تا بیان شروع کونو تو قرآن بیان آوا دیتا بخلق امراضی دی خلقو دا پارباللہ زیونم بیا پراخ کئی خا دا قرآن دا برکت کتاب دے مبارکن دا دی تالبیلم تا اللہ برکتون ورکی دا دی استازانو تم اللہ برکتون ورکی د دی خدمت کوونکو اونکو تم اللہ برکتو نور کئی خو قرآن تا خو تا کی نه قرآن تا خو تراش کنه خو تا خدا نمانی پتا کسو کبل سو که چو تا مدرسی و جمعات نو آغی سره استار ٹینشن کی گی خواه پایم پا تا نو خوش آلی پایم پا تا نو چاہو تا لرزائی خو غریب طول مر پا ٹینشن و پریشانو کی وقت رئی یا ناغتا برکتونا نا حاصلی گی بیادا خودا قرآن دشمنی اثیخ کاربا زان ملگری سابی او دا در پرده غرط منافقتی پکی کتابون انزلناه ایلیک مبارکون دا دا برکت نڑک کتاب ده دی سرچه نزبت دا چاراشی اغا برکتو نوالاو گرزی اللہ خوصو دا پاردی دنیا تا را غلی ده چه دا قرآن با سر پروجه که ترا اوکه وایو دیده پارتا دیده ویلی خردی ثواب کار دیخوا خو آیا راگل ته دی آیا دا قرآن کریمه اللہ دیتا را لگل دی چرا دین تاویزو نجوڑا وا ساختونا تینجوڑا وا لیددبرو آیاتی بی آیا دا سر دماؤلو دا پارا دیده آ یاد دا سریب د ناوي سره په ډولې کې د کېښدو د پااره دي زموندي کلو ک به هم خلکو د ناوي سره په ډولی کې خوآ کېښو اوس الحمد الله هغه تیری خ م شوخهقرآ د ساړې او د مضافاتو خلکو ووري د انقللا په ک راغی جون په بدل بدلشه سخت پهکم راغلی وي مشکلات هم په کې راغلی وو خو اغ رزی لاړې چې دنییا کره بهلاي